Mau és Beatriz, Hogy az ördög szárítgassa a beleteket, gonosz latrok, kiáltott a Mau grófnő. Hogyan? Elfogatom azt a két asszonyt, akiktől mindent megtudhattunk volna, és alig, hogy elfogták már, el is engedték őket? Máó grófnő a Venszán közelében, a Szajna partján álló Konflán várában az imén tudta meg, hogy Divión asszony két szolgálóját, akiket Árasz járója, az ő parancsára tartóztatott le, szabadon engedték. Máó iszonyú haragra gerjedt. Az általam megátkozott rokat latrokat percben csupán udvarhölgye Beatrice de Hirston képviselte akire minden dühét rázódította. Árasz előljárója Beatrice nagybátyja volt, az elhunyt Thierry de hírszon öccse. Ezeket a cselédeket, úrnőm, csak a király parancsára engedték szabadon. Az írást két fegyveres poroszló mutatta fel, válaszolta nyugodtan Beatrice. Lári Fári, a király nem törődik két ilyen szolgálóval, akik konyhaleányok, árász egyik külvárosában. Őket az én Roberon parancsára engedték el, mert öcsém szaladt a királyhoz, hogy kieszközölje szabadon bocsátásukat. De legalább megjegyezték a poroszlók nevét. Meggyőződtek róla, hogy valóban királyi tisztek voltak. A poroszlók neve makió Lalemon és Jeanne le Cervoie, urnőm, felelte Beatrice az előbbihez hasonló higgat lassúsággal. Robert két fegyverese. Ezt a makió Lalemont ismerem. azok közé tartozik, akiket nyomorult unokaöcsém minden gonosz tettének végrehajtásánál felhasznál. És egyébként is... Honnan tudta meg Robert, hogy elfogták Divion asszony szolgálóit? kérdezte, máogyanak telt pillantást vetve udvarhölgyére. Robert nagy úr sokféle emberrel összejátszik cigártóában. Ezt úrnőm is tudja. Remélem, nem lehet cinkosra a hozzám közel állók között. De ha valaki rosszul szolgál engem, az annyi, mintha elárulna és én minden oldalról el vagyok árulva. Ó, Tieri, halála óta, mintha nem szívlelnétek többé. Hálátlanok! Minnyájatokat elhalmoztam jó téteményeimmel. Tizenöt év óta úgy bánok veled, mint tulajdon leányommal. Beatrice de Hírszon lesütötte hosszú, fekete szempilláját, és bizonytalanul nézegette a kőpadlót. Borostyán színű sima orcája, ívált szája, semmiféle érzést nem árult el. Sem meghunyászkodást, sem lázadást csupán a rendkívül hosszú pillák mögött megbúvó tekintetében lappangott. Valami hamisság. Töni nagybátyád, aki Tieri kedvéért kincstárnokommá tettem meg, kiszipolyoz és meglop. Hol van az az elszámolás a gyümölcsösönben termett cselesznyéről, amelyet idén-nyáron a Párizsi piacon adott el? Egy nap majd követelni fogom számadásainak ellenőrzését. Mindenetek van, földek, házak, kastélyok, amelyeket a rajtam nyert haszonkból vásároltatok. És Pierre nagybátyád, az a bárgyó, akit előljáróvá neveztem ki. Gondolván, hogy ostoba létére legalább hűséges marad hozzám. Lám még arra sem képes, hogy zárva tartsa börtöneim kapuját. Úgy mennek ki onnan, ahogyan akarnak, akár csak egy fogadóból, vagy egy bordéházból. Ellenkezhetett volna-e a nagybátyám, úrnőm? A király pecsétje láttán. És mit mondtak azok a gonosz kondrák, aman négy nap alatt? amit a fogdában töltöttek. Megszólaltatták őket. Nagybátyád, ki vallatta őket? De úrnőm, a törvényszék parancsa nélkül nem tehette, mondta Beatrice még mindig az előbbi vontatott hangom. Látta úrnőm, hogy mi történt Betúni előljárójával. Mao nagy kezének egyetlen mozdulatával elseperte az érvet. Nem, ti már nem szolgáltok engem szívvel lélekkel, mondta, vagy inkább mindig is rosszul szolgáltatok. Mao megöregedett. A kor megjelölte óriás testét, állán merev fehér szőr nőtt, és arca a legcsekélyebb ellenkezés hallatán is bíbor vörössé vált. Ilyenkor a vértorulástól, mintha egy vörös melkendő rajzolódott volna ki a nyakán. Az elmúlt esztendő során többször is súlyos beteg volt. Ez az időszak mindenképp gyászosnak bizonyult számára. Az Amieni hamis eskü és a vizsgálóbizottság kinevezése óta úgy megkeseredett, hogy végül gyűlölködővé vált. Ráadásul szellemileg is meggyengült, többé-kevésbé minden dolgot egy kalap alá vett. A jég elverte a kertjeiben ezrével termesztett rózsákat, vagy valami baj történt a vár mesterséges vízesését tápláló víznyomásos szerkezetben. Haragja, mint vihar zúdult a kertészekre, mérnökökre, fegyvernökökre, Beatrisra. És ezek az alig tíz éve készült festmények, kiáltotta a konflant harnokának freskóira mutatva. 48 párizsi livrt fizettem annak a kép írónak, akit Döni nagybátyját Brüsszelből hozatott. És aki megígérte, hogy a legfinomabb színeket fogja használni. Még tíz év sem telt el, és néz csak rájuk. A sisakok ezüstje már is megfeketedett, a kép alja teljesen lepattogzott. Hát ez a becsületes jó munka? Kérdemén. Beatrice unatkozott. Mao háznépe sok emberből állt, de főleg idősebbekből. Mao jelenleg eléggé távol tartotta magát a francia udvartól, amely teljesen Robert befolyása alatt állt. Amott Párizsban, Saint a talált király körül szüntelenül harci játékok, lovagi tornák és ünnepségek váltották egymást. Hol a királyné születésnapja, hol a cseh király elutazása alkalmával, vagy pedig minden ok nélkül, csupán a szórakozás kedvéért. Máó ritkán ment az udvarhoz, vagy ha igen, csak rövid időre. Amikor, mint a királyság perjét, a rangja kötelezte megjelenésre. Kora már nem engedte, hogy Károlt táncoljon, ahhoz meg nem volt kedve, hogy mások mulatságát nézze. Főképp annál az udvarnál, ahol oly csúnyán bántak vele. Már abban sem lelte örömét, hogy Párizsban a Macon utcai palotájában lakik. Visszavonultan élt, konflan magas falai között, vagy heztinben amelyet Robert 1316-ban véghez dólása után rendbe kellett hozatnia. Máó zsarnokká vált, amióta nem tartott többé szeretőt. Utolsó barátja T. Eredi Hírszon püspök volt, akin Divion asszonyjal osztozott. Innen eredt a gyűlölet, amelyel Mau viseltette a nő iránt. Mint hogy félt az éjszakai rosszul létektől, megkívánta béatrice hogy szobájának egyik sarkában aludjék, ahol az öregség, a patika meg az ételek megrekedt szagapangott. Mert ma továbbra is falánk maradt, minden órában elfogta ugyanaz a szörnyű, telhetetlenét vágy. A kárpitokból, a szőnyegekből a pörköltnek, a vadpecsenyének meg a foghagymás levesnek a szagaára. Gyakori gyomorontása miatt a grófnő kéntelem volt javasokat, felcsereket, borbélyokat és patikusokat hivatni. A pácolt, fűszeres husokat ilyenkor nyugtatók és növényi főzetek váltották fel. Ah, hol voltak már azok a régi szép idők, amikor Beatrice segítségével sorra mérgezte a királyokat. Beatrice maga is kezdte érezni az évek súlyát. Ifjúsága véget ért. három éves volt. Ebben a korban minden nő, még a legromlottabb is, szemügyre veszi életének két oldalát. Nosztalgiával gondol az elmúlt esztendőkre aggodalommal az eljövendőkre. Beatriz még mindig szép volt, erről meggyőződhetett kedvenc tükreiben. a férfiak szemében. De azt is tudta, hogy arcának színe többé már nem emlékeztet egy aranyló gyümölcsre. Holott húszas éveinek ez volt fő vonzereje. Nagyon sötét szeme, amelynek fehérje alig látszott a pillák között, már kevésbé ragyogott ébredéskor. Csípője kisé elnehezedett. Ezeket a napokat most nem volna szabad elvesztegetni. De mit tehet máóval szemben, aki rákényszeríti, hogy egy szobában áljon vele? Miképpen szökjön el, hogy egy-egy alkalmi szeretővel találkozzék, vagy hogy éjfélkor, valamely titokzatos házba osonva, Részt vegyen egy fekete misén, és a boszorkány szombat praktikáiban találja meg a gyönyör fűszerét. – Miről ábrándozol? – kiáltott rá hirtelen a grófnő. – Nem ábrándozom, úrnő, felelte Beatriz bujkáló pillantását ismét maóra vetve. – Csak eszembe jutott, hogy asszonyom nálam jobb leányt is találhat szolgálatára. Azt hiszem, férhez megyek. Álnok szavainak hatása késedelem nélkül megmutatkozott. Az lesz aztán a szép házasság, kiáltotta Mao. Alaposan megjárja az, aki majd feleségül vesz. Mehet a szüzességedet keresni valamennyi csatlósomágyában, mielőtt ugyancsak ott a szarvait keresné. Az én koromban, hisz urnöm leányként tartott maga mellett így sokáig, hogy szolgáljam. A szüzesség inkább szerencsétlenség sem, mint erény, de mindenképp hétköznapi dolog amaházaknál és javaknál, amelyeket majd férjemnek viszek. Ha megtarthatod őket, leányom, ha megtarthatod, mert azok mind az én hátamról vannak lenyírva. Beatrice mosolygott, sötét pillantására ismét fátyol borult. Ó úrnöm, kezdte roppant szeriden, csak nem fogja visszavenni jó téteményeit attól, aki oly titkos dolgokban szolgálta. Amelyeket együtt hajtottunk végre. Maó gyűlölködve nézte a leányt. Beatriz tudta, hogyan kell emlékeztetnie asszonyát a köztük szunnyadó királyi hullákra. A civakodó cukorkáira, a méregre a kis első János ajkán, és azt is tudta, hogyan végződik majd a jelenet. A grófnő arcát elborító vérhullám malamelytől bivanyakán megjelenik a vörös mellkendő. Nem fogsz férjhez menni. Nézd csak és örvendez, hogy milyen beteggé teszel az önfejűségeddel. Roskat le Máó az egyik székre. A vértorulástól egyre zúg a fülem. Megint ered kell majd vágatnom. Nem inkább a túlzott evés okozza, hogy ennyi vért kell csapoltatnia magából? Azt teszem, amit akarok, üvöltötte Mau, és amikor nekem tetszik. Nincs szükségem egy hozzád hasonló oktalanra, hogy eldöntsem, mi jó nekem. Menj, és hozz egy darab angol sajtot. És bort. Még hozzá tüstént. A kamrában már nem volt több angol sajt. Az utolsó szállítmány elfogyott. Ki meg? Meglopnak. Akkor hozzanak egy ropogósra sult pástétomot. Hát igen, jól van. Tömd csak magad, és gebegy meg. Dúlt-fúlt Beátris, miközben a grófnő elítette a tálat. Máó felmarkolt egy vastag szelet pástétomot, és teliszájjal beleharapott. De a roppanás, amelyet hallott, és amely ott vízhangzott a koponyájában, nem csak a pástétom híjának a volt. Egy foga eltört. Ismét egy foga. Szürke, véreres szemek kissé kidüllett. Néhány pillanatig dermedten ült, egyik kezében a pástétom szelettel, a másikban egy pohárborral. Nyitott szájából az egyik tövénél kettéhasadt metszőfoga viszintesen lógott kifelé, a szája szélén. Máo letette a poharat, és szájából könnyedén kiemelte a fog letört darabkáját. Nyelvével az ínye alatti üres helyet méregette. A gyökér érdes, éles felületét tapogatta, miközben kövér ujjai között a törésnél fekete, elefántson sárga kis szilánkot nézegette. Önmagának egy töredékét, amely cserben hagyta. Mao felnézett, mert az előtte álló Beatrizból kibudjant a nevetés. A mellén karbafont kezű rángatózó álló udvarhölgy nem tudta tovább visszafolytani kitörő kacáját. Mielőtt még hátrább léphetett volna, Máó rárontott és teljes lendülettel kétszer pofon vágta. nevetését, mintha elvágták volna. A hosszú pillák mögé rejtett fekete szempárban gonosz láng villant. Majd tüstént kialudt. Este, amikor Beatrice a grófnő vetkőzésénél segítkezett, úgy tűnt, hogy a béke helyreállt közöttük. Mao ismét visszakanyarodva mélyére magyarázkodni kezdett. – Hát nem érted, hogy miért ragaszkodom annyira annak a két nőnek a foggatásához Bizonyosan tudom, hogy Divion asszony segít robernak, a hamis iratok gyártásában, és szerettem volna, ha rajta kapják. Gépiesen szopogatta a csorba fog kiálló részét, amelyet a borbély lereszelt. Beatrice a kettős pofonóta egy tervet érlelt magában. Ajánlhatnék valamit úrnőmnek? Adhatnék-e tanácsot? Hajlandó lenne meghallgatni? Hát persze, leányom, beszélj csak, beszélj! Lobbanékony természetű vagyok, könnyen eljár a kezem, de jól tudod, hogy bízom benned. Nos, úrnőm, minden baj Thierry nagybátyám örökségéből ered. És abból, hogy úrnőm nem akarta kifizetni, amit nagybátyám divionasszonyra hagyott. Kétségtelen, hogy divionasszony gonosz teremtés, és nem érdemelt volna ennyit. De úrnőm ezzel egy újabb ellenséget szerzett. Divion asszony bizonyos titkokat tudott meg nagybátyámról, és ezeket a titkokat most éppen Robert nagyúrnak árusítja. Még szerencse, hogy idejében kiüríthettem a hirszoni vasládát, ahová nagybátyám néhány iratát zárta. Látja, micsoda hasznot húzhatott volna mindebből az a gonosz ember. Ha egy kevés pénzt meg földet juttatott volna neki, be lenne tapasztva a szája. Ej, hey, igen, lehet, hogy nem volt igazam, ismerte el Mau. De lást be, hogy ez a cafat, aki egy püspök takarója alá bújik melegedni, és felvéteti magát a végrendeletébe, mintha csak törvényes feleség lenne. Hát igen, talán nem volt igazam. Beatrice segített levenni Mau-ról a nappali inget. Az óriás asszony felemelte hatalmas karját. Felfedve hóna alatt a szánalmas fehér szőrzetet. Tarkója úgy kipuposodott a hájtól, akár csak az ökörnyaka. nyaka. Ijesztő emlője, súlyosan csüngött a hasára. Már öreg, gondolta Beatrice. Meg fog halni. De mikor? Élte utolsó napjáig öltöztethetem és vetkőztethetem ezt a csúf testet és mellette kell elfecsérelnem minden éjszakámat. És ha meghal, akkor mi lesz velem? Minden bizonyjal Robert nagyúr lesz a győztes, a király támogatásával. Mao háznépe szóródik. Amikor a hálóköntöst eligazította Mao dereka körül, újra kezdte. Ha úrnőm ajánlatot tétetne ennek a divionasszonyságnak, hogy kifizeti az általa követett hagyatékot, sőt még valami ráadást is, ezzel kétségtelenül visszatérítené a maga pártjára. És ha divionasszony eddig úrnőm unokaöccsét segítette gazdetteiben, akkor most asszonyom megtudhatja, hogy miről van szó, és hasznot belőle. Talán bölcs dolgot mondasz, felelte Mau. A grófságom megéri, hogy ezer livres költsek rá, még ha a bűnt fizetem is meg vele. De hogyan lehet megközelíteni azt a szajhát? Robert balotájában lakik, és öcsém nyilván gondosan őrizteti. Sőt, alkalmasint meg is mert az semmitől sem undorodik. Nem lenne jó, ha kitudódna. Ez a lépésünk. Maga ajánlkozom, urnő, hogy felkeressem Divión asszonyt, és beszélek vele. Én Thierry unokahuga vagyok. Nagybátyám reán bízhatott valamiféle végső rendelkezést Divión asszony számára. Máo figyelmesen szemlélte udvarhölgye nyugodt, csak nem mosolygó arcát. Sokat kockáztatsz, szólalt meg végül. Ha Robert megsejt valamit. Tudom, úrnőm, tudom, hogy mit kockáztatok, de nem rémít a veszély, húzta Beatrice a himzett takarót az ágyában elhelyezkedő grófnőre. Nos, derék leány vagy, mondta Mau. Nagyon ég az arcod? Igen, úrnőm, még mindig, a szolgálatára.